Вона співа, а він в думках літа. Чи гомонять, як два примудрі старці, Про світ мирський, про марні запитань, Казали люди, їм би вдвох побратись, А інші обривали, та ви що? В одній сім'ї таким і спекла радість, Свічкам не треба ставити свічок. Парфентій справді часом був як свічка, Худий, високий, підай на вогонь, не називав, інакше, як Марієчка, Хто з них жалів, і хто любив кого? Він дарував щораз таку довіру, Як лише синичка в хутірці колись. Було в ньому щось всевишнє, щось безмірне. Одночас осяює й боли. немов дитятко щось ось заплаче, Таке щось є в очах у звірини. Душа його сахалася, одначе, Лише назустріч зустріч серцем врухнись. Він душу дав давно на службу Богу і добре усвідомив, що зробив. Я став, казав, на вічності дорогу. мерському не піддамся, будь слабим. Он, хлопці, йдуть купатися, гукають, а я ж от всіх спокус поза рікахся. ти віриш? І не каюсь. Щоночі ж бо купаюся в зірках. Гомера сліпота оберігала, Тараса приголубила біда, А я узяв дорогу, Щоб не мало, Таким, казали, був сковорода, Ти вже прости, Як раптом чимсь образив, Що душу, може, в шкоду де пустив. Я досі не довірився і разу, До тебе я із дружбою постись. Хотів би все життя, якщо дозволиш, Душа твоя, як дзеркало, дружи, Любовь вона відступна, Зробить голову, і раптом Перестанеш дорожити. Не вродою, то старість у нас зрадить. Не покликом, так смертю обітне. Не хочу опинятись безпорадним. Служитиму тому, що не мене. Ти кажеш, звідки думиці в мене? А в тебе? Звідки все оте в піснях? Я вийшов у похід По незбагненій. І вже воно мене, нас доганя. Сковорода – Себе хотів пізнати. А я – думки. Те, чим все пізнають. Як дорости до них і дочекатись. І як поміж думок пізнать свою. Мов, дерево душі весь вік ліють. І небо їй, і пташку запросить. Ти знаєш, я брехати вже й не вмію. Думки мої, мов, неба голоси. Тобі одній, скажу, себе боюсь. Ножем долоні вчора ось пробив. Не те, щоб ненароком промахнувся, надумалось і вдарив, і зробив. Якби хто бачив, що б йому здалося, що з глузду з'їхав, Господи, а й міг в самого піднялося аж волосся ще добре, хоч під пасич десь побіг. Таке буває рідко, а буває думки в розбрі, як в шкоду череда, я дум пастух. Ти хмарка понад гаєм, пісні твої. Свячена вода, в дівчат у наших гарно теж виходить, Та ти співаєш, наче в рай ведеш. Тебе послухать, сам Всевишній сходить Мостом веселки в душі до людей. Ти ось зі мною радишся, як жити. В піснях у тебе ж відповідей більш, Філософи, частіш дорослі діти, Хоча бува зануди, розумієш? І раптом так заливчасто сміявся, Довірою такою аж лякав, із пазухи. І де він там узявся? Цвіркунчика манюнього дістав. Ось мій скрипалик, твій тепер дарую. Нехай тобі у запішку співа. А скрипочка у нього, чуєш? Чуєш? Як у котигорошка булава. І спробує той скарб, та й не узят. Образиться до смерті, це ж не жарт. Спитає через рік. Його кохати? У нім же... Все на кінчику ножа, захоплювався, мрією світився, Так наче вже зірвав чималий куш. От би був плуг, такий, щоб запрягтися І виорати неборозну ріку, як сам Дніпро, Вільготну і широку, щоб тут у нас текла собі в степи, Іде у біса той коти горошко, чи спить. Всерйоз він і жартує, й морочить. Такого справді, як і зрозуміть, Але бо з нього світ, мов хто зурочить, Стає якийсь пісний. Ось ти заміть, зненацька, Запройди, світів розкаже. Про шлях зварях у греки і назад Не схочеш, а думки твої прив'яже, І ходиш, мов і сам собі не рад. У душі дітвори найбільш посіє козацький лад, Гасають по селу, а потім і до подвигів дозріють. Вже мало їм і вулиці, і лук, під пасич той збирається у греки, Учителька у лаврі послужить. Гуля селом, думок його переклик, Усе в тобі до дна розтребушить. Якісь думки ті праведні чисті, Жертовні, невідмолені, живі, Тріпочуть, як на дереві он листя, Аж ножові. Він розрізняв думки свої, повіриш, Як голуб'ятник білих голубів. Ті так прийшли Ті вимовчав покірло, а ті в марійки вичитав з губів, розказувать про все те був хоробрий, очима погукає лиш, хотів, скраєчку сядуть, ніженьки за обрій, вже недосяжні осуду і біді, віддать усе така у нім потреба, а в ній послухать сказане о те, що милувався й Бог на них із неба, мов на своїх. Не грішних ще дітей, парфенті, непорочний, кажуть, чистий. Я вчора взнав лиш, мушу оправдать, сидить, мов тільки скупаний, врочистий, немов прийняв Господню благодать. А то спитаємо, в себе самого, сестриченько, Марінько, скажи, ти любиш жити, а чи ти любиш Бога? І як це в тебе, щоб любити життя? І разним пав? і не спіткнувся духом. Спочатку їй здавалось, забувався. Так довго-довго з неї вічність слуха, а потім попрохає заспівати, і вже такого слухача другого. Це не поясниш світло із душі. Він просто розчинявся за тим порогом, ставав прозорим, сходив у вірші. Лице його і так святе, без пісні. Нехай би люд ходив лише, дивився.